گرانو یو ادوالو <سؤال> ادوالو نیاړو چې زل د 50 ترنو په سنسرا کې دا کیسړتا شوتا د شهید اسد الله jihadwan فرهنګي مرکز په افتکار د حقجب ترنو ویني ولی زمان رضا کلی او حماسي आवाज وراند کیږي پر مشکون کی ورن دی هر یو سید بادشاہ همرا عزیز الله صالح زبیر عدی ندا محمد زهید الله زاہی نکبوللا محمد ربي بن سوز خير خوا سيد رحمان سيد عمر عمري ابي الرحمن حبيبي محمد فاروق فرقي شفيو لا حق بان روح الله رحماني ابو بکر صدیق اسمت الله زاهد زاهد الله رحمان الله فدائي فرد الله حافظ امين جان چدران او ترتیب کون کی ورن دي هر يو سيد جاوید ایبی رحمت الله صاحب عبد الله صاحب اسلام الدین حمید الله حمیدی محمد بلال سیدی خلیب الرحمن موہیب رفیق الله حکیم نور محمد عادل لطیف الله صادق आवाज دا ولزمان رضا پروگرام دا خنړی جنگ